«Добре вчися! А як приїдеш, прийшли сову!» Вона поцілувала персівщуку, і він пішов. Тоді повернулися до близнюків. «А ви обидва дивіться мені, поводьтеся цього року чемно. Якщо я отримаю ще одну сову з повідомленням, що ви висадили в повітря туалет або висадили туалет, та ми до нього і близько не підходимо, але ідея чудова. Дякуємо, мамо. Нема чого реготати, пильнуйте рона. Нема проблем ми плонцика подбаємо. Заткнися, повторив Рон. Він був майже такий самий з заввишки, як близнюки, а його ніс ще й досі пащив від маминої хустинки. Ей, мамо, знаєш що? «Вгадай, кого ми зустріли в поїзді!» Гаррі відсахнувся від вікна, аби ніхто не побачив, що він дивиться. «Пам'ятаєш того чорнявого хлопця на вокзалі біля нас?» «Знаєш, хто то?» «Хто?» «Гаррі Поттер!» Гаррі почув голос маленької дівчинки. «Ой, мамо! Можна я піду подивлюся на нього в поїзді? Мамусю, ну будь ласка!» Ти вже його бачила, Джинні. А він, бідолаха, не в зоопарку, щоб задивлятися на нього. «Фред, це правда? Як ти впізнав?» Запитав його. «Побачив шрам?» Він і справді, мов, блискавка. «Бідолашка, не дивно, що він був сам, а я ще дивувалася. Він так чемно запитав, як пройти до платформи?» «Та то нічого». «А от цікаво, чи пам'ятає він, яким був відомо хто?» Мати зненацька посуворішала. «Фред, я забороняю питати його про це. Навіть не думай. Не треба нагадувати йому про це першого ж дня у школі». «Добре, не панікуй», – залунав свисток. «Біжіть», – гукнула мати, і всі троє хлопців заскочили в поїзд. Потім вихилилися з вікна, мати поцілувала їх на прощання, а сестричка захлипала. Не плач, Джині, Ми тобі вишлемо цілу купу сов і гогвардську накривку для унітазу. Джордж, мамо, це жарт. Поїзд рушив. І Гаррі бачив, як мати махала рукою, а дівчинка, плачучи й сміючись, бігла за поїздом, аж поки той набрав швидкості. Потім зупинилася і теж замахала рукою. Поїзд завернув, і Гаррі вже не бачив ані дівчинки, ані матері. За вікном пролітали будинки. Гаррі відчув, як його душу виповнює захват. Він не знав, куди їде, але там буде краще, ніж у світі, який він лишав позаду. Прочинилися двері, і до купе зайшов найменший з рудих хлопців. «Тут хтось сидить?» – запитав він, показуючи на місце навпроти Гаррі. Ніде де місця немає?» Гаррі заперечно похитав головою, і хлопець умостився поруч. Він зиркнув на Гаррі, а тоді швиденько відвернувся до вікна, вдаючи, ніби не дивився на нього». Гаррі бачив, що в нього на носі ще й досі видніє чорна цятка. «Гей, Рон!» – з'явилися знову близнюки. «Слухай, ми йдемо всередину поїзда. Там Лі Джордан має величезного тарантула». «Добре», – пробурмотів Рон. «Гаррі», – сказав другий близнюк, – «ми ж навіть не назвалися Фред і Джордж Візлі. А це Рон, наш брат. Ну, до скорого». Бувайте? — відповіли Гаррі і Рон. Близнюки зачинили за собою двері купе. "Ти справді? — Гаррі Поттер. — Відразу вирвалося в Роні. — Гаррі кивнув. — Ох, а я думав, Фред і Джордж знову жартують, — зрадів Рон. — І ти справді маєш, ну..." І він показав на чоло Гаррі. Гаррі прибрав пасмо волосся, відкривши шрам блискавку.